Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hatter Podcast 79. anyádatodását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Pényikőrtesi szakel Gáspár. Igen, ezt nem minden hallgatónk látja. Hú, pedig a Gáspárnak végten komoly szakállal és baj ami amióta van folyamra jár. egy egyfajta kompenzáció lehet ez így. Hát a, a férfiassá nem, nem esik csorba egyik se. De igazán, Jól igazán gondoljunk. ez a... Bele gondoljunk ennek a vizualizációjába, amint a csorba esne a férfiasságodon, bármelyiktól is. Ja nem, simán Portlandnel meglódult bennem valami, és egyrészt azóta növeztem a szakállamat, másrészt onnan visszajöve iratkoztam be egy folyamra. És kedves én igazolni tudom, Gáspár felmutatta az első órának a hát hogy úgy mondjam az eredményét, vagy a házi feladat nem házi feladat, mert az még ott készült, nagyon sok szép egyenes varrásvonalat tudott felvinni egy kis virágos anyagra. Ugyanint bizonyítottuk azt is, hogy a a végtelenben találkoznak, de az vesse Gáspár az elsőket, ebben aki var Sokkal korábban is találkozott, nem, nem kell a végtelenbe venni, tehát így két, két centi után időnként így össze-össze futnak ha? Egyébként akkor most már bevallhatom, hogy e, Nekem nagyon sok dolgom volt már varrógéppel, mert édesanyám is mindig használt varrógépet, és a feleségemnek is vannak ilyen ambíciói. És ez az egyetlen olyan készülék a lakásban, aminek a, hogy is mondjam, csak az inicializálását, azt egyszerűen képtelen vagyok megtanulni. Tehát a, a varrócérna befűzését, a két, a két cérna, tehát az alsó és a felső szár befűzését, ezt fejből, ezt nem, nem, nem vagyok képes megtanulni, azt hiszem 30 éve. Pedig már többször, többször a feladattal. De egyébként vannak olyan van rúgépek, például az enyém és olyan, ami végig van ez számozva. Az enyém, vagy hát a miénken is végig van számozva, igen, de valahogy... Milyen húzod. Pont ugyan nagyon bonyolult, mint egy nyakendő megkötése. A nyakendő nincsen megszámozva, hogy melyik részére kell húzni. De van az, az hogy körbefut a fa körül, meg a lyukon, tudod? a ja, igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez szerintem fantasztikus, hogy a elvarró folyamra járni, és én nagyon izgatottan vágy, várom, mi lesz a vége, tehát hogy mi lesz a, én, a vizsgamunkád, vagy a, meddig jutsz el az. A végcél, az a, rendeltem egy japánból, egy kabát mintás, tehát kabát szabás minták vannak benne, és abból ebben valamkorbától szeretnék csinálni. Még, még azt az egy tényt kell előle el való megemlíteni, hogy én vagyok a harmadik férfi, aki valaha jelentkezett erre, és a másik kettő is programozó volt. <gül> és ez annyira, nem tudom, engem meglepett ez a tény, de tulajdonképpen teljesen megértem. Érthető szerintem, igen, igen. Egyébként a varrás az egy nagyon, nagyon jó ilyen... ilyen monoton, monoton ismétlődő feladatok, sorozata kicsit hasonlít a koldaláson nem? Ez így nagyon-nagyon buta megközelítés volna? Ugye egyszerűen csak a zsakár szövőgépek óta, amit minden programozó tanul, van egy ilyen ösztönös vonzódásunk az anyaggal való dolgozás irányában? Dolgokat létrehozni, amiket, amiket az jó. Meg szerintem, szerintem egyébként van a, van a programozásban egy ilyen kompromisszunk képtelenség, vagy legalábbis ahogy, ahogy én dolgozom, ami nem feltétlenül jó. De, de lényeg az, hogy ha, ha a mert meg a, a gépet, amivel dolgozom, testre tudom szabni, akkor, akkor pont a ruháimat ne tudnám testet szabni, az így, az így kellemetlen. Uh -huh. hm, jó, azt, azt a részét mindenképpen értem, hogy fizikai manifestációval rendelkező dolgokat létrehozni, az végtelen jó, amikor az ember annyi töménytelen virtuális dolgot tulajdonképpen, ilyen szobrokat készít. Sok esetben azt akartam mondani, hogy sok esetben olyat, aminek nem látszik a, a, a direkt eredménye, de ez viszont nem igaz nekem a programozásban, amikor még az voltam, akkor mindig az volt az viszony jó, hogy, hogy kiavítok egy hibát, lefuttatom a programot, és látom, hogy megjövül. Tehát egy nagyon direkt és rendszeres visszajelzést kapok arról, hogy amit csinálok az javított vagy rontott a helyzetet. És a végén lesz egy program, ami fut, Tehát, hogy abszolút van itt is egy, egy, egy manifestum hogy végeredménye annak, amit csinálok. Azt tény, hogy nem lehet megtapogatni, és nincs egy ilyen... Hát illetve lehet még így ilyen mandala jelleg az egésznek, hogy folyamatosan ugyanaz a rendszer épül, szépül, fejlődik átalakul, stb. De a végén ugyanaz a szobor. Csak tegnap még Damian nincs volt, meg már nem tudom, egy kisfiúszökök úttal. Igen, egy kabátban az a jó, hogy az egyszer befejezed, és fölveszed, és onnantól kezdve már kész. Később lett még portörlőröny, de közben eltelik hat év. Igen. Na jó, hát szerintem rendszeresen be fogunk számolni a, a való tanfolyam hogyan járul. tehát felvehetjük majd az á, á, állandó visszatérő témák közé az úridivat apróbb híreit is. <gül> Most viszont egy másik állandó téma, űr. Őri divat. divat. Igen, felvev. Gyvartnak nem mondanám, de az, hogy az IS-37B ilyen fura eh, repülőszerkezet két év fentlevés után egyszer csak visszatért és ezzel elárulta, hogy ő két évig oda fent volt, abban tulajdonképpen volt egy fajta érdekesség. Igen, ennek egyszer a tesója az már leszállt, azt hiszem, hogy az A lehetett az valószínűleg. Már akkor is néztük, hogy mi ez, miért nem tudtunk róla és hogy volt fent 200 napot anélkül, hogy igazán szó lett volna, de ez a két év meg ez az egyetem mit tud a cucc az még még izgalmasabb, és inkább, mert olvastam az alapján, ez a, a amerikai hadsereg robotűrhajója dolog, ez nem rendelkezik annyi értelmes raktérrel, hogy bármit lehessen belerakni, ami miatt érdemes felküldeni. Hát kivéve a megfigyelő rendszereket, meg hát nyilván, ha ez egy méretarányosan kicsinyített, működő modell, akkor, akkor gyerekeket is lehet felülni vele. Igen, de ha majd egyszerűen nagyobbat, akkor akár felnőtteket is. De e, én itt valahol olvastam egy hosszabb fejtegetést arról, hogy, hogy e, amit így sokan sejtettek, hogy ez, a, hogy ez a kínai űrállomás építésének megfigyelésére volt fent. Azt aztán többen cáfolták, és... és e, Hú, most nem emlékszem, hirtelen afganisztáni e, csapatmozgások felderítését tartotta a legvalószínűbbnek egy szakértő. Itt azon, a, azon az alacsony pályán, ami volt, azon Afganisztánt meg tudja éppen figyelni, de az Afganisztánt annyira és annyival módon meg lehet figyelni, hogy ahhoz igazán nem kell kifejleszteni egy ilyen drága országot. Nyilvánvaló kísérleti cucc. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy körülbelül úgy néz ki, mint, mint az űrsikló, inkább mondjuk, mint az űrsiklónak a következő generációjának a tervei. Ilyeneket láttunk, viszont az az egész az akkor, mint egy limuzin. Mármint egy ilyen, tudjátok, ez a hosszú autó, amit itt egyre többet látni Budapest is. Tehát igen, is. Nagyon kicsi, de... kicsi készülékről van szó. És automatán működik teljesen. De amúgy az űrsiklónál mindig volt, hogy ott még beül az ember a vezetőülésből, beszíjezza magát, bekapcsolja a stággá rádiót, és akkor lerakja a jó időben, az itt már annyira nincsen. <há> igen, ugyanakkor nekem volt egy kedvenc pillanatom az ő landulásának az életben, ahogy az, az ide mi szerint is egy nagyon jó kis fotósorozat jelent meg a az arról, hogy landolt, és aztán utána a személyzet odamegy és valamit csinál vele. És egyébként ebből is látszik az, hogy mekkora a műszer, tehát hogy látszik az emberekhez való viszonyított aránya. És na de az, azt tetszett az egyik fotón, hogy ott áll ez a gép. A hátuljánál ott áll négy skafanderes ember, akik nagyon durván ilyen fehér csíramente skafanderbe vannak, és ott áll a gép előtt, tehát mondjuk mindettől a jelenettől mondjuk 3-4 méterre, méterre, egy teljesen mezei ruhában egy pályamunkás, aki így húzza valami rúdon az egész szerkezetet. Úgyhogy a hátul, akik hátulról támadják a műszert, azoknak csíramentesnek kell lennie, de akik szemből vigyáznak rá, azoknak nem muszáj. Igen, igen, igen, ő nem te John az operatőr, és van belőle 40 darab migraktáron. Igen, csak szerintem fordítva megy ez a dolog, tehát nem attól félünk, hogy az űrből visszatérő eszköz megfertőzi a földi személyzetet, nem? hanem hogy a földi személyzet vízbe valami olyan szennyeződést, ami aztán meghamisítja a föntről hozott eredményeket. Akkor viszont mit keresett ott? Ez a minden bizonyára rendkívüli módon egészséges, fontos az a kérdés. Na hát ez egy kérdés, vagy legalábbis ez a legérdekesebb kérdés, ami bennem maradt, azon túl, hogy két évet kibírtott fönt, olyat végül is láttunk már, hogy egy ember által készített szerkezet két évet fönt volt, még akkor is egy ilyen kicsi. De mindenesetre minden csinos. Illetve van itt egy ilyen sematikus rajz róla. A, az alapján az egyik dolog, amit kihajtogat magából ez az eszköz, az egy piszoknes panel, ami az energiállátására. Ott vannak még izgalmas cilindire lakó uh -huh. Hát akkor legalább azt tudjuk, hogy nem elemes. Uh, ú, ezt ki sem mondom, ki sem mondom, ne! Ne hagyjátok, hogy blamáljam magam! semmilyen körülmények között menjünk inkább tovább gyorsan mielőtt bármit mondasz. Térjünk rá a címünkre. Ugye az Anyádat adás címet választottuk mára. Az héten egy csomó olyan dolog történt, ami miatt valakinek a jó anyát szeretnénk szidni. Kezdjük a legnyilvánvalóbbal, a legkurensebbel, a legizgalmasabból, az internetadóval. Hát, már mindenki megénekelte, hogy ez mekkora nagy eh, parasság, vagy baromság, vagy bénaság. Ez a három. Ja, Ordas, hogy fasságot akartam mondani, de sokkal finomabb voltál mi ezt a három iránt különböztették, meg szerintem azok, akik reagáltak erre a bejelentésre, csak a történelműség kedvéért meg, hogy KEDD este, KEDD délután Varga Miányi pénzügyminiszter bejelentette, hogy lesz internetadó, és ez pedig úgy fog kinézni, hogy 150 forintot kell megkezdett megabájtonként fizetni a forgalom után az internet szolgatatóknak. Bocsánat, ne legyen ennyire fideszesre, más máshogy hívod. De gigabájtról volt szó. Megátvontál. Megabájtot mondtam volna? igen nem mintha nem lenne teljesen mindegy, persze. De azért nem teljesen mindegy, de bizonyos számítások szerint így is az jött ki, hogy így több adót kellene fizetni, mint ami az iparák teljes árbevétele volt egy év alatt. Ezek a számítások szerintem el vannak hibázva. De egy dolog nagyon hamar kiderült, hát az egyik a dolog, hogy mindenki számolt, és mindenki végtelen feláborodott. Szerintem soha ilyen gyorsan még nem jött össze a százezren, a nem tudom mi ellen, divatú Facebook oldalakból sehol 150 ezer like mint ahogy most ez összejött szűk 24 óra alatt. Masárnap a tüntetés szervezettek és miért, de szóval a leginkább leg, az derült ki, hogy ez minden bizony, egy végten elbénázott, nagyon ügyetlen, nagyon átgondolatlan adhok ötlet volt semmi más. Itt volt, volt olyan elméletmi szerint ezt így komolyan gondolják, és a cél az, hogy az egyetlen viszonylag szabadnak mondható médiumot szorítsák vissza. Volt olyan elmélet, hogy ezzel akarják elterelni a figyelmet az áfa, illetve korrupciós botrányról és az Amerikából kitiltott kormány Hát ehhez képest az, hogy még aznap este Rogán Anta megszólalt, hogy de nem is úgy lesz az, és aztán ma e, több különböző nyilatkozat innen, onnan, amonnan, de végül is e, hát tulajdonképpen konkrétan megcáfolta a, a törvénytervezet szövegét. Ez egyszerűen olyan szintű amatőrizmus, amit az ember, de tényleg, de ez már sokszor elhangzott a kormányzattal kapcsolatban, de hogyha egy ilyen hibát egy átlagos multinál, vagy akár egy kisebb, egy KKV-nál egy menedzser elkövetne, azt azon nyomban kirúgnák a, a munkahelyéről, de azon Van még egy, egy, egy, egy ügy, amiről, amiről azért sikerült nem beszélni az elmúlt másfél napban, ez a déli áramlat. Ha esetleg annak a, a kivédéséről van szó, akkor, akkor megérdemlik azt a félpontot. Hát, hogy Mert az az az az minden, mindenkinek az ellenére segítünk mi a déli áramlat megépítésébe, mondtuk az oroszoknak. Tehát több újság is lehozta, tehát ez nem, nem tudott el sikkadni azért. Nem sikkadt el, csak mindenki más soha felhábor, de nem is déli áramlatüntetés lesz vasárnap. Hmm, em, és mellé még csak, találták valami nem tudom, 20 milliárd forintot. Én azt gondolom, hogyha elterelés lett volna a célja ennek a dolognak, akkor, akkor nem veszik el az élét három óra alatt. Vagy három órán belül. Tehát akkor tovább hagyták volna, hogy összerettegjük magunkat, és magunk alá csináljunk a, a Duplája a drágú internetezés miatti szabadságvesztés ijegységétől. De nem hagyták, hanem az a visszakoztak, tehát ez tényleg egyszerűen 12 órát sem élt ennek a dolognak a beijesztős része. És a terelés az rövid, rövid ennyi idő alatt. Egyébként tök más, de kettő izgalmas kérdést amúgy felvetett az egész. Az egyik az, hogy, hogy nincsenek gyorsan egyszerűen elérhető számaink arról, hogy mennyi a magyar internetforgalom mindenként bix adatokat szorzott fel, ami átlagolt, nagyjából többi és akkor, ha azt felsorozzuk 365 nappal, akkor valami ki De nem, nem, nem. Az Indexnek volt egy cikke, ahol konkrétan az, az NFM-től kapott adatokat, illetve KSR statisztikákat használtak, és abból mondtak egészen konkrét gigabájtokat. Az NFM-nek is van egy száma, az NGM számolt egy olyannal, ami fele akkora, mint amekkora amekkora lehet már becslések szerint. És egy másik fele, amit akartam mondani, az index cikket majd megnézem azért. A másik fele az pedig az, hogy, hogy én megpróbáltam a külföldi piacra ide a dolgozó informatikai vállalkozásoktól kérdezni a számot, és srácok, mennyit neteztek, illetve hány perc alatt futtok ki ebből az 5000-es keretből, amit most ebben megállapítanak majd céges internetre. És gyakorlatilag mindenki végtelenek kezel az internetet, ötlet szinten nem volt annyi, forgalmaznak. Mondjuk a saját cégünkből sem tudtam olyat, olyat kiszedni. Volt egy olyan, hogy egy, van egy két és fél, év, fél hónapja menő hálózati eszközünk, annak a logjában nagyjából ennyi szerepel, az úgy valamit elmond valamennyi időről. Igen, hát ezzel nyilván nem foglalkozik senki lévén korlátlan az internet hozzáférésem, a szinte mindenkinek. De ez ugyanígy igaz egy magánemberre. Én, én a saját internetforgalmat sem tudom megbecsülni, a mobil, mobilnetforgalmat még csak-csak. Igen, mert mobilten ezt beszéltük, mert sosem volt olyan. Hálózatsemlegességhez akár csak hasonlító dolog sem, ott ö, íze, X darab tojást veszel, és annyit lehet eljátszani. Így van. De fura az egész, mert fura, de hogy fura, inkább csak nevetséges, de hogy, hogy az ugye a törvény szövegéből nem volt kikövetkeztethető, hogy például az upstream és downstream irányú forgalmat külön veszik-e az index például, ezeket összeadta, tehát az egyik és a másik irányban közlekedő gigabájtokat egymásnak feszített, hogy összeadta, ami nem egyértelmű. Aztán számomra nem volt egyértelmű, hogy hogy mindenfajta internetforgalom, tehát IP, IP forgalom számít. Tehát teszem azt a, a t rom tv meg a többi digitális vagy IP alapú TV-vétel is érdekes, mert akkor ugye az mindjárt egy nagyságrendet doba a teljes forgalmon. Az, hogy, a, hogy azok az eszközök, amik valamilyen GSM modulal, nem tudom, az okos villanyórák, akik, akik közlik a az áramfogyasztás, meg a pénztárgépek, akik a felé jelentenek, tehát ezeknek a forgalma is számít. Ezek minden derültek ki a, a tervezetből, pedig hát azért ezek fontos információk lettek volna. Ebből csak az látszik, hogy ez az egész dolog olyan mértékben nem volt átgondolt, hogy tényleg valószínűleg a beterjesztők még annak sem néztek utána, hogy, hogy 2008-ban ugyanők már elátkozták e egyszer ugyanezt az ötletet, vagy sem, mint ahogy elátkozták. Legalábbis az akkorai informatikáért felelős kormánytisztviselőnek a nyilatkozataiból ezt tudhatjuk. Nem, bocsánat, nem, nem, nem, rosszat mondtam, töröl, töröl. informatikáért felelős ellenzékben politizáló fideszes politikus Nitrai Zsolt. Korábban az informatikai erdfelelő és kormány tésztűszerő valóban volt. Mindesetre ótólag nagy elbaszás volt, de legalább megnéztük azt hogy mennyi idő alatt lehet 150 ezer felháborodott intelletezőt összedni, ez nagyjából 26 óra. A másik pedig, hogy ezekből hány fog kimenni valóban tüntetni vasárnap, erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát így, hogy vasárnapra már nem lesz igazán éle a dolognak. É, így azért gondolom, hogy sokkal kevesebben annál, és inkább, mert havazást ígérnek vasárnapra, vagy a körüli időjárást. Az mindenképpen e, melbevágó melbe volt, hogy a hogy kormány lapok vezető publicistái publicist, írtak rendkívül ledorongoló publicistikát, hogy Dajs Tamás, EU képviselő, mint Európa Parlamenti képviselő, írt egy a szokásos Twitter üzeneteinek egyikét, amiben az szerepelt, hogy internet adó nem. nem. E, szóval, hogy ezt, ezt, ez most még a, a fegyelmezetten együtt szavazónár rendszerét is megborította egy kicsit ez az ötlet. Hát mondjuk Dajcs határeset. Ő nagyon régen az elszabadult, ha jó, egy jó szerepét játsza. Igen, de na mindegy, így vagy úgy, nagyon-nagyon-nagyon klassz lenne tudni, nagyon jó lenne, hogy az újságírók kinyomoznák, hogy ez most mi volt. Hogy ez tényleg egy elcseszés volt, egy, egy önmagát a végtenség megalázó eh, szakszerűtlen bunkóság, vagy valamilyen szándékos eh, manőver, aminek viszont akkor mi volt a hátterében. Ezeket klassz lenne tudni. Nagyon nagy hülyét csinált magából ezzel a történettel a, a pénzügyi kormányzat, de nagyon nagyot. Jó, klassz, hogy erről megemlékeztünk. E, jövő héten, hát ha még marad egy kicsi, ami beszélhetünk róla, hát ha addigra kiderül, hogy nem tudom, valamint a csak a Torrent Forgalmat, de azt viszont e, bűnözéssel alakítjuk. Errű eszembe én láttam valami, a torrenteset a héten, csak jó nem raktam a volt minden esetre valami legális biznisz ennek a sajtótájékoztatóan lesz ott az Enkor, Vagy ezen a héten, vagy a jövő hét elején. Júi! Nagyon szépen! Ami azért elég meredek, mert az Encore tartalmainak vastag 99, nagyon sok 9%-a az, hogy nem nem legális tartalom. Hát mindenképpen ott kell lenni ezen a sajtótájékoztatón és kideríteni. Hogy Magam is fő így fő. terveztem, hogy úgy én mint szakmailag jelen leszek. Uh -huh. Na, át, áteveznék én inkább egy másik ilyen Úristen és az anyádat reakció csomagra. Nem is tudom már, hogy hogyan, de valahogy úgy alakult, hogy a telefonomon bekeveredtem a Google Plus egyik szolgáltatásába, a, a, valahogy az volt a menüpontra írva, hogy Photos of tehát rólam készült fotók, ahol én nyilván meg vagyok teggelve, és ezt a telefonomon úgy, úgy elkezdtem lapozgatni. És az történt, hogy így belapoztam egy képet, és egyből betett egy ilyen kis gondolat buborékot, hogy ez az ember itt, xy E, igen vagy nem. És ő volt, nem, nem kattintottam, hogy igen vagy nem, hanem inkább találkoztam a következő képre, ahol megint csak egy arcot azonnal megkérdezett tőlem, hogy ő az-e vagy sem, és azt kellett tapasztaljam, hogy egy lapozgatok. rossz minőségi fényképeken, bulikban készült, bemozdult képeken, szemből, profilból, félig hátulról, fotózott arcokról, tévedhetetlen biztonsággal megmondja a Google, hogy azok kicsodák. Tízből tízre. Ó, az. Nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentő élmény volt. Tehát, hogy jó, elvileg tudom, hogy ez működik, meg tudom, hogy ez az utolsó fényképezőgépben és benne van már ez a funkció. Itt nyilván arról van az, hogy a Google statisztikai erejénél fogva eh, egyszerűen olyan mintakövetés, vagy mintafelismerési algoritmusai vannak, hogy, hogy mindenkit felismer. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy tényleg a térfigyelő kameráknak akkor most akkor azok hogy, hogy egyáltalán nem jók semmire. Pontosabban mi úgy tudjuk, amikor tolvajt akarunk a rendőrséggel elfogadni, akkor ezek nem jók semmire. Én attól tartok, hogy mondjuk a Józsefvárosnak egy picit kevesebb szerevere van, mint a Googlenek, és valamivel rosszabb a programozói. Hát igen, de érted, fel kell tölteni a Google Plus el azt a képet és, és a, majd a Google megmondja, hogy ki ez. Tehát az én közeli és távoli ismerőséről sorra megmondta, hogy azok kicsodák. hogy miért pont arról a bicikli tolvajról nem mondaná meg? Valószínűleg azért, mert kiderül, hogy ezt így csinálták, akkor a védőügyvéd az e, addig izadó tenyerével a politúros asztallapot röhögve csapkod a azt mondani, hogy Ja, hogy kiadtátok az otokat mindenkinek az egész világon? Miről beszélünk még? De szerintem az lehet, hogy egy ilyen önkormányzati kamerának a képe, az közadatnak számít, egy Ö, De egy kiadása Google-nek, az még mindig ilyen. Van, van ennek egy privacy vonzata? Mit olyan annak is van egy privacy nem, vonzata? az én? mindenki, az public domain. Még a Google is használhatja. Szerintem az nem ciki. Azon most ide felhasználni? Hát... Na jó, nem tudom. Ha egy izgalmas taszos próbapár legalábbis. Érdekes tapasztalat volt, szembesített azzal, hogy mire képes a Google, és akkor ide kapcsolódik egy másik Google hír, ami olyan friss, hogy most az adásra este készülve láttam, miszerint a Google bejelentette, hogy egy új alkalmazással kedveskedik a mobil felhasználóknak, ezt Inboxnak nevezik, nevezi, és egy a Gmail-től, a gmail tehát a Gmail leveleinket kezelhetjük itt egy a gmail eltérő felhasználó élményt biztosítva. A dolog rendkívül ígéretes, rendkívül izgatottan várom én legalábbis, hogy, hogy kipróbálhassam. Ez megint egy kísérlet az e-mail megújítására, és hogy azért kapcsolódik egyébként ide, mert hogy olyan funkciók vannak benne, hogy a levelekhez ilyen esziszteket ad, azaz... Végig szkenneli a levél tartalmát, és hogyha abban valami olyasmit hozzá tud tenni, valamit a Google, tehát például oda tesz egy e, ilyen delivery information-t, vagy, vagy repülőjárat információt, vagy térkép vagy ilyesmit, akkor ezt magától hozzáteszi. Tehát elolvassa a leveleinket, értelmezi, és mindenféle okos dolgot hozzájuk tesz, ami nyilván nagyon kényelmessé teszi az életet, ha ez jól működik. Máshol, akik a privacy a szoktak aggódni, azok ettől valószínűleg egyszerűen maguk alá is a vélődöttől. Már kézről de mi azt mondjam, hogy egészen tenyerről már sokkal csökség ismét. De, tudnád, hogy Hát ezt nekem kérdeztem egyfelől, másfelől én meg azt gondolom, hogy, hogy ez eddig is így történt az interneten, tíz éve ebben élünk. Nem, nem kisebb a, a, a vágy arra, hogy, hogy az automaták elolvashassák a leveleinket, és o, ö, megnézhessék a fényképeinket, Inkább csak az a helyzet, hogy ezzel most sokkal jobban tudnak már bánni. Itt és ez van, azon túl, hogy veszélyes lehet, azon túl egy csomó haszon is van benne, és akkor itt előállható persze az ilyenkor szokásos populista példával. miszerint kalapácsol is lehet embert ölni, de ettől még azt ne tekintsük fegyverni. Egy ideális világban egyébként jó lenne ez? Ebben a formájában is akár. De nem tudom, hogy néz ki a te gmail postázat belülről. Én a mai nap nem jutottam odáig, hogy megtanítsam rendesen neki, melyik levélnek hol lenne a helye, és mi az, amit nem akarok soha többé látni, és törvéjel eljelöljeszpemnek akármi. Hát az Inbox az elvileg épp ezt szolgálná, ezt meg De. néhány más dolgot, amik mind arról szólnak, hogy legyen egy teljesen újfajta fajta visszanyoda az e-mailjeiddel, vagy az e-mailben kapott információkkal és ilyen artefaktokkal. De pont ugye ezt mondta a Google az előző fejlesztésről, amikor ez a négyszintű elsődleges közösségi promóciók, stb. stb. google be, ami gyakorlatilag használhatatlan. Igen, használhatatlan, de nem, attól, de nem attól használhatatlan, hogy rosszul sorolja be a leveleket a Google, hanem attól, hogy, csak egyszer, tehát, hogy egyszer elkattintasz a fűre, akkor már nem látod, hogy hány Olvasatlan leveled van ott. Hát ott ilyen user interfész szintű bénázások voltak. És a, az előzetes videók alapján a Google Inbox e, egy remek e, felhasználó felületet kapott. ezt persze nem lehet egy ilyen reklámvideóból igazán megállapítod, meg milyen screenshotból, de nekem nagyon ígéretesnek tűnik. Úgyhogy én írtam is egyből az inbox ra hogy e, kérjek egy meghívót, mert egyelőre meghívóval lehet csak kipróbálni el. Cot. mondanám, hogy külted nélcsérőben, egy gmail meghívód, de hát az már nincsen, ELLOT esetleg még. Most az mm -hmm. is olyan, az elló is, ami épp most jelentette be, hogy ha elfogynak ki, meghívód, akkor kapsz még. Ó, de kell. Igen. Fel is néztem ennek megfelelően, ami mi történt az ellóban Semmi. Ne mm -hmm. lehet egy pár, pár lajáros gifet. Igen. Most mindenképpen keresünk egy olyan e, hírt a következő megtárgyalandónak, amivel Gáspárt, a szakállas embert kimozdíthatjuk ebből a teljesen szomorú helyzetből amiben ő éppen néz maga elé. Úgyhogy ide idézem. Jó, én teljesen elégedett vagyok azzal egyébként, hogyha beszéltek olyan dolgokról, amikről nekem nincsen véleményem. Google új szolgáltatásáról, vagy, vagy kiadatlan Gáspár. reaktorokról, vagy tök mindegy. Szereted az inbox uh, Nem, én, én nem szeretek e-mailezni. Szoktál? De kicsi vagy. Mondjuk igen, nem olyan nagyon szoktál, az igaz. Csak végső esetben. Hát akkor ja, lehet, hogy lehet, hogy nem sikerül. A céges kommunikáció e-mailről, nem? Ére slack Amit viszont még az e mailnél is jobban gyűl a Gáspár, legalább a korábbi bevallása szerint. Sikerült elérnem, hogy bekapcsolják a Jabber támogatást, tehát a, ugyanúgy az ádiumból használom most már, mint, mint ahogy egyébként is ádiumból használom a Google Hangout, mert hogy Google hangouts használom. Tehát akkor egy chat kliensben élsz, mint 2004-ben tettük mindnyáján. 2004-ben tudtuk, hogy hogy kell a dolgokat használni, csak azóta így elkanálszott az egész ipar. Én emlékszem még, amikor kettő, ettől, ettől, kettőtől eltérő számú ember lehetett egy cset ablakba, és hogyha beraktam egy fájküldést, akkor megérkezett a másik oldalon. De ez annyira az a, a, a ősidők ködébe vész, hogy azóta a háborúk is voltak már. Jó, Régen de... minden jobb volt. Természetesen. Addig volt jó csetelni Mikkel Na, de én úgy hogy ez a, ez a furcsa, rövid URL, amit most ide másoltam a szemetek elé, ezt, ezt Gáspár ezt tőled kaptuk. Én nem voltam. Igen, igen ez én voltam. Abba, ez egy... Beszélsz róla? Jó, az a, az a cím, hogy ux3.us, és az, ez egy ilyen művészeties dolog? Arra gyanúszom, uh, igen. De én még nem, nem tudtam a, a kezelését kiakumulálni. Ki az a, az a cím, User Experience of a Heartbreak, és ez azt az, az veszi végig, hogy mi történik akkor, amikor manapság szakít az valakivel, de úgy nagyon csúnyán, és úgy nagyon mély feltéve, feltépve, hogy hogyan, hogyan reagálnak azok a, azok a ö, szoftverek, internetes oldalak, szolgáltatások, amik, amik nagyon segítőkészen ki akarják tölteni, és ki akarják találni a gondolatodat csak egyszerűen egy sívár és érzelem szegény környezetben felnőtt emberek tervezték ezeket, és nem tudják elképzelni, hogy valakivel meg akarod szakítani a kapcsolatot, vagy valakit nem kéne barátként ajánlani, vagy, vagy hirtelen nem kéne uh, szöveg, szöveg, prediktív szövegbevitelben ajánlani a nevét, vagy úgy általában, hogy mi történik ilyenkor és ezt ilyen furcsa animációkon keresztül mutatja be, amik, amik mindegy, mindegyik oldal... Ha megnyitjátok ezt az oldalt, úgy kell használni, hogy autokomplétel, Google, Google keresőmező legalábbis úgy néz ki, és elkezdesz gépeni dolgokat, és akkor ő, ő ugyanúgy kitör, kitörli, vagy kitölti például olyanokat, hogy Bill, volt. Will blocking someone on Instagram delete their likes? Vagy volt, hogyha van, van, van egy közös képetek, akkor hogyha ha visszavonod azt, hogy ismered, akkor eltűnik-e a kép rólad? Aha, én most beértem azt, hogy my, az első tehát az volt, hogy email from my ex, should I respond? Uh -huh. uh, egészen, egészen meglepő dolgok kerülnek itt elő, én a LinkedIn-eset kattintottam le és azóta sem értem, hogy ki az, aki bárkit bejelöl a LinkedIn-en, nem is beszélve arról, hogy nem ezer éve nem látott munkatársakat, akik annyi levelet küldtek, hogy inkább akkor egyébként ne bejelölem, hanem a barátyad, barátnőjét. Szerintem nézzétek végig, nagyon-nagyon szép. Jó, jó. És akkor itt van még egy valami, ami nagyon szép. Ezt is Gáspár hozta, és egyszerűen... Hát jó, mert tetszik, ezt bevallom nektek, ez tetszik, pedig nekem az ilyen dolgok nem szoktak Right. Ez egy írógép. Femmarad az adásban a szokásos ketten egy ellen felállás, mert én ez gyűlölöm. De nekem, miről van szó, csendesen hátad is most mosagokban a kamerába. Ez egy digitális írógép. Mármint megtartja az írógépnek a formáját és a korlátait, de, de beleveszi a számítógépnek a, a lehetőségeit és korlátait is. Igen, egyébként úgy kell elképzelni, mint egy táskai írógépet, legalábbis a tekintve, egy a mechanikus írógépeken megismert nagyon jó taktílis elmintadó billentyűzet, ami fölött viszont nem papírt kell befűzni, hanem egy kis monokrom képernyő van, ami megjelenik a gép szöveg, és ez egyből tud frissíteni a felhőbe. Illetve van pár kapcsoló a, a, a gépen, ami például az on-off, new, háromállású kapcsoló, amivel a bekapcsolás után egyben az új dokumentumra lehet tovább tekerni egy ilyen magától visszaludó tekercsüt. Ez így ránézésre, és nem tudom milyen használni nyilván, mert ez jelenleg egy ilyen prototípusként létezik, és még lehet feliratkozni lehet, hogyha érdekel. Emlékszel, Ádám, amikor először láttunk Kindle-t, akkor mennyire érdekes volt, hogy az nem egy kütyű, hanem egy tárgy? Igen, mert ott látszott az is, hogy ez a Kindle, ez alapvetően az olvasáshoz kötődő legtöbb dologra alkalmas. Igen, És ez... Right, ez nem alkalmas az íráshoz, ah, nem legtöbb dologra, dologra. A uh, írni uh, lehet vele. Szöveget írni folyamatosan, te vagy a következő Jack Kerouac vagy az előző, vagy a középső, te magad vagy Jack Kerouac esetleg, akkor ez jó, ad neked egy nagyon nagy uh, papírt, azt belegépelt az uton. De hogy is nem te vagy, és nem így írod meg a regényedet, hanem darabokban, akkor vannak teljesen más túlok, amik számítógépet feltételeznek. Például a Scrivener, az, az teljesen egy regényírók szövegszerkesztője. Itt én azt érzem benne, és hogy néztem a csapatnak az oldalát, nem is látok igazából írót közöttük, hogy, hogy van egy dizájnr, van egy szoftverfejlesztő, kitalálták, hogy hogy kell regényt írni, és egyik sem írt meg regényt, se ez csinálnak egy vasat. Ne, lassan itt november, és akkor kezdik a Nalovrimo, és még bárki lehet regényíró. Oh, és ezért tudom, hogy a legijeszű dolgot mondta, lehet erre. De. Hát én ezt inkább egy olyan kütsűnek látom, ami egy ilyen hobbi kütsű. Tehát kicsit olyan, mint az összerakható modern repülőgépek, hogy nyilván nincs rá szükséged, nyilván nem tudod használni semmire, de mégis valahogy olyan nagyon, nagyon jó dolog vele időt tölteni. Ez is talán olyasmi, amit az ember kvázi viccből megvesz a kandalója tetejére, és akkor legépen rajta ezt az, de azért alapvetően nem gépen rajta soha, hanem rendelkezik vele és röhög rajta, amikor ránéz. de olyan tárgyak azért vannak, és azok jó tárgyak, amikre, amiket csak azért tartunk, mert jó rájuk nézni, és mert néha így elnevetjük magunkat, amikor átsiklik rajta a tekintetünk. Itt eznék közben egy rövid kutatást végeztem tökéletlen eszközökkel, és nem kellő mélységben. Uh, legolcsóbbban 2000 forintért lehet Erika írógépet kapni a materán. De az hangos is, és, és nem jó a billentyűzete. Ezen viszont a... a... Az igazi dolgot akarod, vagy what? Ha egyszer partra szállsz uh, Afrikában, és... Uh a poros koszló úton beséltászt tangerba az első kávéházban, nem rakhatsz ki egy digitális kutyút, vagy írógépbe jelent, meg, vagy semmi, megdobálnak teve Nem Mindenképpen megdobálnak teve A Szerintem nem ezen múlik, és nyilván, tehát ha, a, az, aki viszont ragaszkodik a, az igazihoz, az szerintem az gáz. Én egyébként tökélvezem ezt a, egyrészt a kiberdek kinézetét, majd szájverdeknek volt fordítva, az magyarul nem is emlékszem. Kiber, szerintem használjuk ezt a, a rosszban magyarított verziót, én jobban szeretem. Másrészt az egész, egész gondolatod, hogy lehetnek alternatívák így a desktop, laptop, hogy hogy kell kinézni a számítógép vonalban? Te, egy dolgot szeretek ebben az eszközben, de ezt mondtam is neked adás előtt, az a hogy is fogalmaztak Herlum Quality elektromos eszköz, tehát az a fiadnak hagyd örökül a típusú villanyos eszközök, ami egy nagyon izgalmas dolog, és értem, hogy milyen uh, amúgy tasztalgiának tűnő hajtóérő van mögötte. Ugyanakkor meg, uh, meg, meg hamis tasztalgia. Ez egész technikai, vagy egész számítástechnikai nincs 30 éves. Igen, lecseréljük minden eszközünket Igen. azért, mert alattunk fejleszték őket. Igen, és most jutottunk el arra a szintre, hogy tudjuk azt mondani, hogy hát tulajdonképpen nem is érdemes feltétlenül továbbfejleszteni, hanem, hanem ez kéne jobban. És ha nem is, nem is ez, a, ez a tökéletes megoldás, de, de ez egy megfogalmazása ennek az igénynek. De ezt ponton nincsen jobban csinálva. Ez a csináljunk a mai eszközökkel, meg egy Google Docs API szinkronizációval egy írógépet. Tehát a az egész. Át kell álljak a, a kelt oldalára ebben a kérdésben, így már. Mert hogyha ezt a tárgyat nem egy fricskának tekintjük, és nem egy uh, művészeti értékkel bíró tárgynak, akkor viszont ez szerintem is egy fasság abban a használt értékét tekintve ez semmi az én szememben. És amúgy az meg a másik oldatének, hogy ö, egy maroknyi olyan tárgyam van, ami egyszerre ö, technológiai, és mondjuk évek óta nem tudom, vagy nem akarom, hogyha felmerül akkor is azonosítom magamban azt az érzést, hogy ezt azért akarom lecserélni, mert régen vettem valamit, de az alapvetően egy hülyeség lecserélni. Tényleg nagyon kevés időtálló tudszunk volna. Ugyanakkor valószínűleg a területtel jár, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy nem, nem ott vagyunk -e még a fejlesztésben. Hát egy innovatív területen nehezen várod el azt, hogy valami évtizedeken át változatlan minőséget képviseljen, vagy változatlan értéket képviseljen, akár esztétikével, akár funkcionális szinten. Az lenne a furcsa, hogyha, hogyha a számítógépünket mostantól húsz évig lehetne használni. Én nagyon, szeretném a, a, a, nagyon szeretnék egy olyan számítógépet, ami, amit húsz évig tudok használni. Jó, de ezt mondom éppen, hogy ez, hogy ez Ön ellentmondás. 20 évre autót sem veszel. Ilyen területen van nem szóval. lehet olyat csinálni. Ha lehet olyat csinálni, akkor ez a terület megszűnt létezni. Az a informatika vagy az információkezelés. Hogyha megáll 20 évre, akkor az nincs is. 20 évre tudsz erősítőt venni. Viszont gyakorlatilag egy nem létező területet az összes innováció, amit behoztak, azok ilyen vicces dolgok, mint az Airplay, ami nélkül nyugodtan lehet élni. Megkockáztam, lehet 20 évre autót venni, hogyha húsz évvel ezelőtt is még be tudott tolni. De azért már itt van a Tesla és és vannak olyan kérdések, amiket felvet. 20 évvel valószínűleg lehet varrógépet venni, de nagyon régen hallottam utoljára innovációra a területen. A varrógép területen? Igen. Egész biztos, hogy nagyon sok innováció van. Ha csak a 20 évvel ezelőtti varrógépeket hasonlítom össze egy ma kaphatóval, egészen jelentős különbség van. Hány, hány varrás mintát tud, hány anyag bír el még. És torzít még persze az egészen egy olyan, azt szemüvegünk, hogy 20 évek, 94 volt, alig jöttünk ki a keleti Hát igen. Ja, beszéltünk már erről, hogy, a, hogy a, az innováció, hogyha nagyon apró attól, az még lehet nagy hatású, mármint abban az értelemben, hogy a pillanatainkat színesíti vagy javítgatja fel. Másrészt pedig, hogy az innováció az bizonyos értelemben öncélú, vagy még egy öncélú innováció is lehet fontos, ami szerint is az, a, az emberiség folyamatos továbblépési kényszerét elégíti ki. A, a, a fejlesztés önmagában fontos egy társadalomnak. És amikor már nem lehet nagy dolgokat fejleszteni, akkor lehet kis dolgokat fejleszteni. Ö, azért ez tovább is persze megint. Az a kérdés, hogy most éppen ott vagyunk, hogy beírjuk kis dolgok a nagy dolgok helyett. Nem, De hát ez nem még az nagy dolgokat is fejlesztünk, csak más területen. Most, hogyha az egészségügyet nézed, a, a gén e, tudományokat, a, a nagy betegségeknek a kezelését, hogy az emberi életkor határának a jelentős kitolását, akkor itt elég jelentős dolgok történnek azért. Az elmúlt száz évben a várható átlag életkor, az, mit tudom én, 60-ról 75 évre nőtt, vagy valami ilyesmi. A mi gyerekeinknek a várható átlag a 150 év. Nagyon-nagyon komoly változások várhatók ezen a területen. A biotechnológiára ez ugyanúgy igaz, e, és lehet, hogy az energetikára is, de ezt most csak azért fúzom elő, mert beszélhetnénk a Blackheat fúziós reaktoráról, ami állítólag 10 éven belül itt van, és mindenkinek rendelkezésére rá, áll. de rájöttem, hogy én erről nem akarok beszélni. Én a fúziós reaktorokat egyébként annyira szeretem, de ez, ez a két cikk, amit be van, inkább sokkal több kérdés vett fel, mint amit megválaszol. A lényegében semmit nem tudunk semmiről, ez már megint úgy tűnik, hogy csak egy ilyen belengetés, aminek inkább PR értéke van, semmint valós. Jövője minden szakember határozottan cáfolja, hogy ez igaz lenne, de szakembereket kérdeztek meg, akiknek érdeke az, hogy ezt cáfolják. Igazándiból a legérdekesebb a kérdéssel kapcsolatban az a egyik podcastom a mindenkiboldog.com, vagy vendégló a világ végén beszélgető vetette föl, hogy az vajon jó-e? Tehát, hogy ez társadalmi szempontból jó íre, e hogyha végtelen ingyen energia megjelenik egy darab tőke, vagy profitorientált cégnek a kínálatában, vagy hogy az éppen végzetesen törökre teszi az emberiséget. És ezen Nézd talán a... lenne gondolkodni. A jelenleg szénnel, meg szénhidrogénnel a kínai gazdaságot átállítani egy amerikai aktól nyugodt a kacagom lopott technológiára az is előrébb vinné. Hát de hogy növelni az egyelőtlenségeket, hogyha bizonyos nemzeteknek a rendelkezésére állna, a korlátlan energia még míg más nemzetek nem rendelkeznének ezzel, abból meg azért lehet, hogy zombi háborúk lennének viszonylag hamar. Is, hogy rég volt egy igazán jók és hagyományos háború. Kösz. Na jó, ne beszéljünk szerintem erről a fúziós reaktorról, annál is inkább, mert... Ha már itt a jövőt akarjuk szagolgatni, akkor itt van egy találat egy magyar taxisnak a blogjáról, aki az uber átkozni érezte magát hivatottnak, és habár a taxitárságokat is átkozta ebben a posztban, de azért az Uber-t még annál is cikibbnek állította be. Ezt kell, te hoztad? Ö, igen, de alapvetően Balázs barátunk találta, és ő dobta ki a Twitterre, onnan vadáztam le. És elevet, egyik, hogy ez a, ez a blogpost, kedves hallgatók, nézzétek mindenki az adásnaplóban a, napról, a Uber ből überbe bele menjünk című anyagot, az egyik legtúlírtabb dolog, amit valaha láttam életemben. Igen. Úgy, úgy látszik, hogy lendületből, a anyába, anyába elküldés szándékával irodott. Másrészt meg tényleg úgy tűnik, hogy a, a valószínűleg senki által nem szeretett a taxitárságok, hanem égszemetem lesz az Uber. Azt hiszem, hogy eddig is sejtettünk, de hát, így informatikus gyerekek megérkeznek valahová lezebálni az asztalt jelenség azért. Ez így szerintem egy, egy végtelen felszínes csúsztatás, hogy úgy tűnik, hogy az Uber még szemetebb lesz, mint a taxitárságok. Ez a post azt kívánja sugalni, hogy azt próbálja magyarázni, de olyan kínosan kilog belőle a lóláb, hogy. Hogy nem, és nem is állnak meg az állításai. De lényegében azt mondja, hogy a, azok a társaságok, a taxitársaságok a fene se érti, hogy mire de 10%-ot levesznek az ő keresetéből cserébe azért, hogy, hogy fuvarokat szereznek neki, és hát konkrétan azt írja, hogy arról például fogalma sincsen, hogy ő maga miért perkálja ki mindig, mikor rájött, hogy ez neki nem is hoz annyi címet, mint a beülős, leintős vendégek. És hogy, tehát, hogy két éve fizeti ezt a dolgot, és fog Fogalma sincs, hogy miért perkálja ki. És hát, hogyha valaki ezt leírja, hogy fogalma sincs, akkor tényleg, tehát akkor vagy értelmi fogyatékos, amit nem gyanítunk, vagy esetleg mégiscsak valamiért kifizeti. Lehet, hogy van mégiscsak csak ennek a dolognak. Harmadik utat nem tudok elképzelni. Tehát, hogy például az asszony nem hajlandó szexelni vele, ha nem fizeti ki ezt az összeget, ez szerintem nincs. Vagy az ember nem ül be olyan taxiba, ami, ami, nem, ami három ismert taxitárság egyikének a logója van, mert a jóisten tudja, hogy kívül a kocsiban. De akkor viszont érted, akkor ezt kapja a dologért, tehát azért a 10%-ot ez a szolgáltatás. Mérhető dolog számára ezt én még el tudom fogadni azért. Azt én is el tudom fogadni, hogy azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha nem a egységesen 10%-ot kéne fizetnie független attól, hogy a taxitárság mit tett ő érte, hanem jobban szeretné, hogyha a szerzett fuvorok arányában neki kifizetnie, de ez még nem jelenti azt, hogy akkor semmit nem kap azért a 10%-ért, mert kapja például a márkát, meg a Megbízhatóságot, és azon keserek, hogy, a, hogy az überesnek nem kell adót fizetnie, nem kell sárgára festeni az autóját, és egy csomó más szabályt nem kell betartania, amit neki be kell tartania, e, és hogy ezek az überes sofőrök ráadásul ilyen hétvégi uh, szerencsétlenek. És akkor egyetlen dolog nem derül ki, hogy akkor ő miért nem megy el az überhez, aki akinek ez a szakmája, tehát aki ezt jól tudná csinálni, miért? Miért nem választja ezt a technológiát? Ő azt mondja, hogy azért, mert ott 20%-ot kér, az Uber 20%-ot kér, nem 10 de aztán hosszan fejtegeti ő maga, hogy viszont cserébe azt a sok minden más terhet, ami egy taxisra nehezedik, azt nem kell vállalnia. és hogy... Egyrésztben nincsen itt Uber, azért ez... Most ez részletkérdés, van Wunderkár, ami pontosan ugyanezt tudja. Meg Látem majd ez Uber. az Uber. Egy Én tudom, volt. hogy már keresik az Uber budapesti ügyvezető igazgatóját tehát lesz Uber mindjárt. És láttam már Wunderkár felhasználót egyébként, igen. De, wow. de ez mindegy ismert, hogyha most nincs is, akkor majd egy fél év múlva már lesz. E, és egyébként pedig én is látom, hogy azért az, az biztos, hogy felháborító lehet, hogyha nem egyenlően lejt a pálya, és hogyha az Uber e, drivereknek nem kell biztosítást kötnie, meg nem kell e, e, egy csomó szabályozásnak megfelelnie, mégis ugyanazt a munkát tudják végezni, mint a taxisok. De ez tényleg azt jelenti csak, hogy, a, hogy amíg ez így lehet, tehát amíg az Uber legális, addig azt kell választani, nem nyafogni azon, hogy hogy jöttek ide mások, és hogyan tudják meghekelni a rendszert, hanem vagy alkalmazkodni ehhez, vagy meghalni a picsába. Mert azért azt szeretném leszögezni, hogy a taxisokkal az a fő baj, hogy kurva sokan vannak. És ha felelni taxis lenne Budapesten, akkor nem lenne ez a sok taxis nyafogás. Egyrészt, másrészt pedig, hogy az uber igazán nem azért félnek, mert elviszi előlük az üzletet az egyszerűbb vagy a jobb, jobb üzlet miatt. Szerintem, mert tényleg akkor választhatnánk ezt, hanem az uber az a baj, hogy ott a sof az utasok értékelik a sofőröket, tehát ott egy rossz fej sofőr, az nem kapunkát. És hát ez bizony ijesztő lehet a taxisoknak, és lássuk be, a taxisok között jó sokan vannak rossz fejek. És aki mellé szívem szerint soha nem ülnék be, hogy többé, hogyha választhatnék. Szerintem ez sokkal ijesztőbb egy budapesti taxis számára. Nekem negyed ennyi rossz tapasztalatom nincsen egyébként a budapesti taxisokkal. Bár vannak fafejek, de alapvetően nekem nem ez az alapélmény ugyanakkor meg az egyenlőpályát azt valamilyen meg kéne teremteni. Tehát, hogyha nyugodt szívvel ülök be az Uber sofőrhoz azzal, hogy neki van LB-e biztosítás, stb., akkor oké. Okay. Addig nem. Addig, addig csináltunk egy olyan rendszert, ami, ami megint rossz felítólja a világot. Miért, miért gondolod, hogy rossz felítólja a világot, hogy, hogy kivesszük ebből, a, ebből az adózási rendszerből? A, a, tehát... Ugye összeszokás keverni az uber a sharing ekonomival, ebben nagyon kevés a sharing ekonomi, ha megosztáson alapuló egy közösségi gazdaság logikája. De annyi végül is van benne, hogy, a, hogy amikor én az autómat taxizással használom, és azért pénzt kérek valakitől, és azt nem igazán üzletszerűen csinálom, hanem alkalmonként, amikor van egy kis időm, az, az nem biztos, hogy ugyanolyan e, megítélés alá kellene essen, mint, a, mint a, a, azok, akik hivatás szerint csinálják. Ezt tudom, hogy itt egy vékony égre kezdek tévedni, de azért azt tényleg e, nem feltétlenül kéne ugyanannak lennie, illetve hát, e, akkor, akkor már meg kéne azt is fontolni, hogyha egy haverom elvisz engem valahova, akkor azt valahogy is legalábbis regisztráltatni kéne az államnál, és adott esetben nekem fizetni valamennyit, ha ja, egy kicsit kevesebbet is, mint mondjuk egy taxisnak más játék szerintem, és, és ezt megint érzem csúsztásnak. Ha a haverom elvisz valahová, és bocsánat, hogy inkább valaki valamiért felhívott, de lerekod. Istenem, egyszer nem ki a telefonomat, és mi a vége? Megjött a taxid. Hanem majd most. lekapcsol lekapcsol a két, stb. Igen, tehát, ö, hogyha a haverom elvisz valóvá és közben széttörjük magunkat, akkor oké, okay. beültem mellé, én felelősségem, stb. Hogyha egy olyan fuvarról van szó, az első pillantok kezdve az a megállapodás, hogy én beülök hozzád, az útért x forintot fizetek, amiért te egy szolgáltást biztosítasz nekem, és az abszolút nem érdekel, hogy ez a, a hobbid, a ö, világjobbító változás, vállalkozásod, emberekkel szeretnél beszélgetni üres óráidban, miközben őket fuvarozod, ö, stb. vagy a munkád. Hogyha ez egy ilyen szolgáltási keretben van, akkor én legyek biztonságban a kereteken belül, Egyrészt szerintem egy részletkérdés, mert az lehet éppenség, hogy az Uber kössön egy általános felelősségbiztosítást az ő sofőrére, de amikor stoppolsz, vagy amikor telekocsiba ülsz, akkor pontosan ugyanúgy nincsen biztosításod, és érdekes módon ott nem kéred ezt számon. Ott nincs is egy hatalmas kockázatőkével megtámogatott cég, aki, aki közéd és a sofőr közé áll, ott zsebből zsebbe mész. Ez egyik fel, a másik fel, meg egyébként mostanában nagyon kevesebb telekocsizom, én nagyon szerettem azt a műfajt. Mert tök ismeretlen emberekkel lehetett kint az kilométereket beszélgetni. Viszont megjelentek az üzleti felhasználók, elkezdték felnyomni az árakat, most már nem versenyképes ebb annyival mint amennyire ugyanaz az erőben volattal is mehetek, és akkor egyáltal ülök és van asztal, a laptopozok. Ez szerintem ott... semmit nem mond el a, a telekocsi és a biztosítás és az utasai viszonyáról. Egy, nem ez az, alap, az, alap... az meg Azon az alapon kérni számon valamit, hogy, hogy van-e még haszonjelvező a dolognak, vagy sem. Tehát, hogy attól függően elvárod a biztosítást, vagy nem várod el, hogy a háttérben van-e még haszonjelvező, vagy nem, azt szerintem Értelmezhetetlen. Tehát, hogyha a BKV visz valahova, akkor legyen biztosításom, hogyha egy... És van is. És van is, és egy kis busz, akkor meg nem csak azért, mert a kis busznak a szegényebb a tulajdonosa. Ha, ha feketézel, és, és fekete taxizol, és tudod, hogy fekete taxizol, akkor tiéd a felelősség. Ha van egy ilyen cég, ami leszervezi az utat, és, és nemzetközi, és... Van, van, van egy ö, image ami valójában nem az, ami, ami szolgáltatást kapsz, akkor szerintem okkal derpegnek emiatt az emberek. De, de mi az, hogy nem az, ami, ami, nem az az image amit kapsz? Hát elvisznek A pontból, B pontba, high-tech módon kapom a a fuvart, és, illetve kapom a sofőrt és tudom értékelni, és ha én tudok választani. Ezt igénylik nem ez ígérik, akkor... hogy biztosítva leszel. Egyébként megtehetnék, hogy biztosítanak, de nyilván nem ez az igazi baja azoknak, akik szídják őket. És akkor ilyen alapon érted, a Tindernek is felelősségbiztosítást kéne vállalnia. Akkor, hogyha, hogyha te a szolgáltatást használva aztán negatív élményekben leszel rész hogy elbaszod az életedet egy rossz kufírca nem, az megint magánembereket embereket kapcsol össze. Ö... Hát kivéve, amikor nem magánembereket embereket kapcsol össze, hanem az egyik fél, az üzletszerűen kapcsolódik, de ez egyébként részletkérdés, mert ott is van egy üzleti vállalkozás, ami emberek közötti viszonyokat tesz valamilyen kontextusba, és nem vállal a felelősséget azért, hogy a, a kapcsolat megteremtése után mi történik. És az Uber is ilyen. És ő az összekapcsolásért kéri a pénzt, legalábbis ezt állítja, illetve szerintem ez még meg is áll nem váll a felelősséget az utazásért, ő azt mondja, hogy összekapcsolja azokat, akik forrózni akarnak, azokkal, akik utazni akarnak. Ö, érteni értem, csak teljesen máshol húzom meg a határt, mint ahol én húzom meg magamban. És akkor csúszatok egy másikat, egy picit olyan, hogy azt mondál, hogy a, a McDonald's-ban legyen jó a haja, mert ez egy nagy cég. A lakás étteremben már lehet romlott, mert az, az nem erről szól tulajdonképpen. Nem, de ez fordítva, és igaz, ha fizetek a kajáért, akkor legyen jó, ezt elvárom. Azt ö, ne, nem tudom vinni a hasonlatot igazán jól. Ez az, ha fizetek az útért, akkor. Na no, mindegy, ö, nem fogjuk szerintem ezt megváltani, mert ebben többedik alkalommal nem értünk éppen egyet, hogy, hogy merre visz tovább az Ubernek az ő útja, és hogy szeretjük-e. Tehát én csak az, azt kérdezik. az egyet szeretném elkerülni, hogy az Uber-t azt szerint ítéljük meg, hogy, hogy egy pénz, pénzes vállalat áll mögötte vagy sem. Tehát, hogy maga, magát a szolgáltatást azért nézni valamiféle gazkapitalista átverésnek, mert, mert egy gazkapitalista cég csinálja, az, az ilyen akkor volt jó, amikor Kádár típusú megközelítés szerintem. Uh, nem feltétlen. Ugyanakkor... Uh... Ugyanakkor van egy olyan nézőpontja is ennek az egésznek, legalábbis szerintem, hogy eh, amikor eh, kockázatítőkéből egy piacot elkezdenek elrombolni, és azon a piacon élők megderpegnek derpegnek miatta, akkor valamiért értem, hogy miért történik ez. Azt én is értem, hogy miért derpegnek a taxisok, persze, ez, az világos. E, Igazándiból arról nem is ők tehetnek, hanem a taxitárságok, akiknek viszont persze lehet megpróbálni betiltatni az uber és amikor aztán az majd nem sikerül, akkor esetleg kéne valamit lépniük. A úgy egyébként próbálnak lépni valamit. Ezt állítják, igen, és azt Ma Ma szembesültem például azzal, hogy az Automata címkődési rendszert éppen tuningolják. Ennek megfelelően közelségi és különböző dugóadatok alapján ad embereknek címeket. Amivel csak az a baj, hogy például a backa adatbázis, vagy nem elég friss, vagy akármi, és emiatt én 25 perces 500 méteres útokat szab ki embereknek, mert az lehet, hogy a taxis tudja, hogy be van állva, de kap, vagy olyan címet, ahol nem fog oda jutni. Tehát momenten a balfaszkodás van, legalább megindokolják, hogy miért kéne őket bedalálni. Így van pontosan. Szóval azért legalább egy olyan olvasatosan ennek a történetnek, hogy, hogy itt éppen <tos> disruptálódik egy, egy, egy, egy amúgy egy eléggé szarul működő piac. Aminek a szereplői értelemszerűen nyafognak, amiatt, hogy őket most disztruptálják. Ö, ezt az egész disztruptálást majd jobban fogjuk látni, mi lesz, amikor ö, tíz év múlva mennyire utazunk, mivel hová. Mint ahogy a Google egyszer már az e-mail piacot, azóta nagyjából nem lehet hová menni. Ez, ez megint egy ilyen... oké, okay, köszi valamit, de én jártam rosszabbul hosszú távon. Uh -huh. <laughs> oké, okay, ez most nekem hirtelen váltás volt, de... De jó, elfogadom. Kerestem egy kellően hosszú időtávon lezajlott változást. De azt értettem, csak azt nem, hogy most miért hozszad nekem, mint nem tudom, a gémi előtt, azt nem látom. A gémi az összes választásod nagyjából. Már milyen értelemben? Hát aztán ez tényleg nem igaz, akármivel levelezhetek. Meg fogod kapni levelet, akkor is a citroméllel küldöm. Nem. Igen, a az ebben az esetben ahhoz képest a buszbársaság is egy innovatív előmutató szakma. Könnyen, akkor nem azért az az egyetlen választás mert letarolta a piacot, hanem mert jobb, mint a citroméja. Hát nagy részt letarolta a piacot. Azért hirtelen használható előfizetés Google előfizetős mailszolgáltatásból sokat nem tudnánk felsorolni. Mm, És nem az a piac, ahová bárki be nem akarna nem. lépni, mert, mert helynék felfelé focizás. Nem, én tudok előfizetős mailszolgáltatást mondani, a gmailen kívül is, ami ugye szintén az cégek számára. Ö igen. Ugyanazt meg, tehát ugyanilyen mély szolgáltatás van az a oho kezdve a, a legtöbb ilyen productivity servicenél is kaphatok előfizetős domén üzenetküldő szolgáltatást. Jó, szolgáltatást. Egyébként kimondtad a világ egyik legcsúnyabb szavát közben. Melyik volt De ez? mely? A productivity. Kevés <gül> dolgot gyűlök annyira, mint ez az. Emberek beszélnek arról a munkahelyet, hogy hogyan kéne dolgozni. Hát nem. a Valid nagy piaca van ennek a szónak, ezzel, ez, hogy tiszta vagyok. Aludnom kellene az igazság. A diszruptálásról itt van még egy hír, azt is te hoztad a Ez Én voltam, majd egy összegbe kérek elnézést értve. Tehát jó, hogyha ha vannak dolgok, amit taxinális kevesebben szeretnek, akkor azok a bankok, és akkor is csúszunk lefelé egyre, mélyebbre a lejtőn, és már lassan élünk a... és akkor itt túl ezik Dante vezetőjével Vergiliusszal szintig. És hogy indult a, a héten egy... Egy bank startup, amit az asztalt verve röhögtem rajta tényleg, hogy bankból startupot indítani, de tudnákkal azt mondják ők magukról, ez a Number 26 című szolgáltás, ami egyelőre nem elérhető Magyarországon, csak Németországban, Ausztriában és majd Svájcban lesznek ügyfeleik, és német banka hátterük nekik, hogy minden szabályozásra megfeleljenek. Úgyhogy egy olyan bankot szeretnének csinálni, ami olyan szolgáltásra tudjuk, mint egy amerikai bank, plusz piszokerős mobil felülettel rendelkezik, le lehet tiltani egy kattintással a kártyádat, ha ne talán elvesztenéd, fel lehet oldani egy másik kattintással a kártyádat, ha talán megtalálnád, és ez nem is kerül 10.000 forintba, mint mennyire be a mobil bankokba szokott kerülni, és nem is küldenek ki automatikusan két héttel később egy másikat, ahelyett hogy csak simán feloldanák a tiltást, és még 3-4-5-6 ilyen kényelmes szolgatást lesz benne, tulajdonképpen akár érdekesnek is nevezhetjük el, és meg akarom nézni belül, mit akar ő tudni. Ez egyébként borzasztóan hasonlít az uber -re. Az én szememben legalábbis, amennyiben azt mondja, hogy, hogy az üzleti modellt akarja megváltoztatni egyrészt, másrészt pedig a technológiát, vagy a modern technikát fogja használni arra, hogy, hogy egy sokkal ilyen emberléptékűbb mint biztosítson. És ez pont ugyanezt a kettőt tudjuk elmondani az uber is. Mindenki nagyon örülne, hogyha a bankoknak a, ezt a le szagú működését egy, egy, egy gyökeresen másik váltaná fel? Ezt kérdés, hogy az életképes-e? Az életképességet nem tudom, illetve az Uber hason azért ott bicsaklik, hogy, hogy ennek a cégnek van egy, van egy háttere, egy, egy német bank, és a másik, ha bicsaklik egy picit persze, hogy ők valami két millió eurós Startup tőkével indultak el, és akkor ennél lényegesen nagyobb a legkisebb banki biztosítás, is ha jól emlékszem. Igen. Tehát, hogy, hogy nagyon az elején járnak az útnak, de, de mindenképpen figyelnünk kell, hogy mit csinálnak ők. Annál is inkább, mert én például a bankommal a világ legrosszabb nőtt bankrendszerét vagyok kénytelen elszenvedni, amihez még java is kell. Amiért, amit tényleg 96-ban érzem magamat nagyjából. Hát csak reménykedjük, hogy a Citibanknál vagy, mert akkor most kénytelen leszel váltani. Nem. Nem, nem, nem a színegyelésre, nem a mobilbankját. Ugyanakkor azt mesélték egyszer Sörök Udán emberüknek kocsmában, hogy vannak olyan bankok, amik hátélyem alapon meg tudták oldani ezt az egész mobilbankoló dolgot. Tehát én remélem, hogy egyszer a technikai fejlődés eljut odáig, hogy én is bőnkészőben bankoljak, mint a felnőttek. <gül> Na mindig, ez szerintem a jövő, jövő néző az nagyjából véget ért. És akkor végre a kütyű kezdődhet. Hát is olyan, olyan, olyan, olyan csodák vannak itt, hogy talán még mégáspárt is visszanyerjük az adásba. Én látom a kamerán, hogy itt van. Az első, az rögtön te találtad egyébként a... Nem tudom teljesen hová tenni, de imádom az ötletet. Igazándiból, ez... Nem is tudom, hogy PR-nak tekintse, e vagy, vagy valódi fejlesztésnek, de egy, egy e, ilyen barkács eszközöket gyártó márka, a Riobi, talán úgy kell őt mondani, az fejlesztett egy eszközkészletet, ami, aminek az a közös jellemző, egy barkácsolásos, használatos eszközök ezek, és szükségük van egy kijelzőre, vagy egy, egy gyorsulásmérőre, vagy valami ilyesmérőre, és ezért együttműködnek az embernek az okostelefonjával. Többnyire eh, azt használják, eh, hát vagy interfésznek, vagy leginkább kijelzőnek. Tehát például egy ilyen nem csülgörénynek hívják azt a dolgot, amivel be lehet nézni ne, csölegbe, ugye? Nem a tisztító, ez a laparoszkóp jellegű dolog, de az meg az orvosi verzió neki. Na igen, van ennek egy... Jó, a, kamera. Ami most nem itt be, egy hosszú üvegszál köteg végén, vagy a végét lehet mozgatni, és a másik végén meg ott egy kijelző, na ez a kijelző lesz a telefonod, de, de vízszintmérő, meg távolságmérő eszközt, meg eh, hőkamerát, illetve hát ilyen ilyen hőhítkereső eszközt eh, építettek, eh, aminek az a közös jellemző, az okos telefonod a egyik összetevője, és az egész mindegyik ugyanabban a színkombinációban, tehát van igazi olyan, olyan barkács, barkács eszköz érzetét van, amikor ezeket nézed, és össze lehet dugni a telefonoddal, és ettől ilyen nagyon high-tech lesz mindegyik eszköz. Leginkább Cukinak mondanám, de hát, de hát a, az ilyen barkács eszközöknek pont annak kell lennie. A legtöbb férfi azért vesz magának csavarbehajtót, mert annyira menő dolog csavarbehajtót birtokolni. Olyan szép csavarbehajtót láttam múltkor ült eszemből. A legtöbb csavarbehajtó nagyon szép. Az enyém, ami nekem volt és amiben utána az az undorító szaragsai meghalt, az nagyon csúnya is volt. nem szeretem vele fél lakást, úgyhogy legalább ezt lehet róla mondani ellen, ez szép volt, hajlott a nyaka, a makita zöld színben pompázott, és nyilván sokkal több került, mint amit egy csavarbehajtó valaha megír az életben. De egy, egy makita márkájú csavarbehajtó ráadásul Úr Úristen! Hát az a csavarbehajtók rohaszról uh. is lehetett. Igen, igen, igen. És széthajtogatós koffer hogy három olyan szétpattintottad, és így elterült a deszköz. Na mindegy, bele se menjünk csavarbehajtó pornójából. És Ugyanakkor... képzeljük el okos telefonnal összekötve, hát mi szebb történet hát egy barkácsoló kedvű férfival. Ugyanakkor a másik, hogy ezeknek egy része, amit itt kitaláltak ehhez az eszközhez, az, az nettófasság. Tehát tényleg. De ki az, aki egy telefonra szerelt, ahhoz jack csatlakozón csatlakozatot eszközzel szeretne vízszintezni. A visszintező pont a 300 fontos eszköz, amit lemész a sarki és vannak kettőt. Hát ez bizony, így van, az mondjuk akkor lehet... Eh, Na jó, ez lézeres. Kérdező. Igen. De például az az ajt És csak 40 dollár. Az ajt készülék, az milyen? <gül> <gül> Ami a telefonnak a mikrofonját és a processzorát használja az aktív zajcsökkentéshez. Az speciál menő. Az mi az a Statfinder? egyébként itt? Van, van, van telefonképen is, hogy nem, nem állapítottam meg mindegyeket, hogy mire való. A Start Finder nem az a visszintező? Nem. nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem. az a, a falban, a falba vert találja meg. Ja, meg a vezetéket, az a vezetékkereső. Meg Valami. a vezetéket, igen. Azt a, a vezetékkeresővel lehet keresni csavart is. Élőadásban tanultam valamit. Igen, de azért akkor azt is tegyük hozzá, hogy bármelyik barkácsáruházban lehet most már 1200 forintért kapni egészen használható keresőt. Úgyhogy egy rendes barkácsoló férfinak már van ilyen a készletében. Amit egyébként még lehetne csinálni, az a jackbe közvetlenül csatlakozó fázisteruza, és hogy megtad a fázist, akkor fellángol a közöttbe a telefon, vagy legalábbis lejég benne a processzor. De ez tetszettős, sokkal nagyobb marhasság, mint amit az ember meg szeretné venni, azt hiszem vagy legalábbis ezt majd mesétek el, tisztérkedős hallgatók, hogy ti hogyan állították össze a kis lábasotokat, amiben nem a minden eszköz, és azonos márkából vannak-e. Ugyanakkor meg így csomagban szép, tehát tökéletes karácsonyi ajándéknak tűnik például. Én nagyon szeretnék egy ilyet, de valóban tényleg. Vannak olyan 10 dolláros dolgok, amiket akár meg is kaphatsz ajándékba, de 40 dollárért egy vízszint. Azt, az az sokkal van magam is. De mondjuk a hőkamera, az tetszik, nyilván annak kell, akinek gyakran kell hőidakat találnia. Aj, de akkor is, ez olyan, ez olyan érzés szerintem egy ilyen eszközkészletet a kis táskájában magaddal vinni, és kinyitni a táskát a, a megfelelő helyen, mint a, mint a mesterlövész, aki így felnyitja azt a nagy, nagy táskát, és így összeszedi az alkatrészeket, és gyakorlatmozdulatokkal összeszereli a puskáját. Ugyanaz. És ezzel is értünk oda, hogy kinek és mivel fogják ezt adni. <gül> hát igen. Jó, szerintem szexi. Még egy dolgot mondanék, hogy a lézeres távmérő, ami egy menőbb darabig, azért ennek a dolognak az 80 dollár. Igen, az nem olcsó. <gül> már jel? az nem olcsó. Mennyi egy lézeres távmérő? Most már akkor mondd el, mert fejbe úgy hallom, kiszámolhatod. Ja, igen, de akkor, hát igen, ilyen 20 ezer. Tehát a legolcsó lézeres távmérő az mondjuk 24 ezer forint. Uh -huh. Most. És azzal tök jól lehet lézeresen távmérni. De hát végül is 80 dollár az ugyanez az ár, nem? Jó számolok? Meg kell hozzá egy iPhone vagy egy Androidos készülők. Igen, azt ne felejtsük el. De hát az mondjuk, hogy az embernek úgy is van. Hát nem tudom. Na jó, ha nekem választani kéne a, a Phoneworks nevű tool-tól vagy között és a, a mini laptop között, amit Raspberry Pi-ra lehet felépíteni, akkor nem kérdés, hogy én a lézeres távmérős riobit választanám. De minek utána nincsen egy loftom, amit kizárólag iPhone-os csatlakozható eszközökkel lehet uh, nem felújítani, mert ott, hogy le, le kell, leverve hagyni kell a vakolatot. Megagyusztálni, ezt a szót keressük, azt hiszem. <gül> uh, így én inkább a Raspberry pi még hogyha tényleg uh, le is az egészről, hogy hát uh, picit barkács, kicsit kitalálatlan, de nagyon szép. Ellenben úgy hívják a dolgot, hogy így e top, három-négy van neki a kis külseje, uh, már nem gyűjti a pénzt, mert összegyűjött rá a 80 ezer, sőt, ezer dollár, és még 22 napja van. És egy Raspberry Pi-ből készült uh, kis desktoppal rendelkező egészen hegy laptop, majdnem olyan, mint amilyen a, a kanó volt. Amit egyszer beszéltünk szerintem az a szerelt össze magadnak a Raspberry Pi dobozodat, Ajára rá még egy két dolgot dúj bele a Kábelt. Itt van egy uh, gyereknek való építse magadnak pongot, meg egyéb játékokat, uh, jellegű feladatokat lehetővé téve operációs rendszer, Dúlj rá a tévére monitorra, azt tanuljál programozni, Ez ki is jött. Ez egyáltalán tovább megy ez a, ez a P-top, ez itt van egy teljes Linux rendszer, és akkor kezével valamit gondolattal indul, úgy nézzem. De még annak is csinos, és hát Raspberry Pi van benne. Egy dolgot el kell ismerni, Ezt miért igen, és az írógépet miért nem? Ö, mert ezzel lehet dolgot csinálni. Ez egy erős érv, ez szerintem megállja a helyét. Az írógépet Na, mint... írni lehet, életem nagy részét írva töltöm. Meg mellette csetelek, meg YouTube-ról hallgatok videót, meg ilyesmit, amiket az írógép meg nem tud. És valószínűleg én is ugyanazt a játékot keresem egyébként, amit te keresel, csak én most az pi alapú hírségből látom azt, hogy, hogy, hogy itt, itt van egy ilyen produktív, adjuk oda emberek kezébe, és valamit majd csinálnak belőle a technológia, amit szét lehet feszegetni, a konzerbontogás és ez az alaplapot. Ja, és van az a robot? Kit mondtam, hogy van az Jó, a robot? 9. Hát. ezt nem. nem értem, ott... Viszont. Közben látom, hogy nem sokára lesz érintőképernyős modul is a Raspberry Pályhoz. A Raspberry Pálya most a múltkor után néztem, mert elgondolkodtam, veszek egyet, még nem beszéltem, de teljesen róla. Ott járunk, hogy már minden csillimilliárd szírszat lehet hozzá mentetni, egy kisebb vagyont rá lehet költeni, aminek a végén van egy halom egy és mégiscsak neked kell összelegúzni belőle valamit. De ez a kamerás paneles most villamos, vezérlős, viráglacsolós kiadás is van. És többek között lehet belőle csinálni például TNC botot is, ez a következő linkem mára, ez a piccolo Band CC, amit annyira sajnos hippik terveztek, hogy ne lehessen bőle kitett vásárolni, hanem letölted a, az Eagle fájlokat és akkor magadnak ki nyomtatod, írod, vágod. Őt is Rasp ras is, hanem Arduino-os egyenesen. Viszont annyira már ki van találva, hogy van róla videó, meg, meg be tudják mutatni, hogy ez mégis hogyan fog? Hát ha nem is, is akciát vésni egyenlőre, de rajzolni a kis kezét használva, ami egy tollat adtak. Az ilyen hardvereket szeretem, hogy önmagában még nem látszik, hogy mire lesz jó, mert, mert sokkal egyszerűbben is lehet csavar mintát, vagy teknőst, vagy más ügyeséget rajzolni papírra. Viszont vannak már ilyen félre modulok, amiből egyszerű, majd valaki valami nagyon menőt fog összerakni. A cnc van. Egy-egy nyugodtan adhatok karácsonyra nekünk. Uh -huh. Jó, én is kiegyezem. Kiegyezem egy rajzológéppel, ha már nem kaphatok RioBituszt. Hogy kaphatok? Igen, teljesen kaphatsz, amúgy. Annyira nem utálok azért azt, csak korlátos, de, de szép. Ma. Én pedig nyilván szolgáltatom még tőlük kire karácsony, de már évek óta nem kapom, meg kezdek lemondani róla. Hát nem tudom, maradt-e még valami, amiről, amiről nem beszéltünk, pedig beszélnünk kellett volna. Azt hiszem, hogy nem, illetve hát Vannak még ilyen folyamatban levő izgalmas projektek az interneten, de ez pont ugyan jó lesz héten is. Addig is töltsétek ki az md11 farewellflight.klm.com-on. a játékunk. Ja. Nagyon esetben mondod. A játék. Nagyon nehéz volt, de, de sikerült mind a 11 kérdést helyesen eltalálnom, bemagolnom. Az van ugyanis, hogy az md11 repülő amit már sehol nem használnak, a KLM használt így október közepéig nagyjából. 93 óta repül, 94 óta repül. Igazán tudod, tegnap még meg volt. Tegnap még tudtam. De azt tudom, hogy 61 méter hosszú, és 73 ezer lábban repül. 8 WC van rajta, beleértve a, a pilóta kabinban levő t is és 2003 utas fér bele. Lényeg a lényeg, hogy a búcsú repülése az, az november 11-én lesz, és erre úgy lehet jegyet venni, hogy egy 11 kérdéses kvíz kell helyesen kitölteni. És töltsétek ki ti is, és nyerjetek ti is, és akkor találkozunk Amsterdamban. Én együtt együtt az Én nagyon szeretnék egy ilyen búcsú repülő utazásra menni, azóta, amióta tudom, hogy sose fog Concorde repülni az életemben. Ö, ismétel mondom, hogy a múltkor, hogy még lehetünk annyira hogy megvegyük mondjuk a Speyri Technikai Múzeumból az egyik koncordot, és csak itt jaszkalizom, hogy Budapest felett vele, hogy csörögjenek mindenkinek az üres befőztes üvegek. Hát, hogy eljöhet még az a pillanat, amikor lesz olyan virtuális mozi, amiben teljesen olyan lesz, mint hogyha igazándiból utaznál a konkorta, Az nyilván nem ugyanaz. Igen, ezért is virtuális. Na jó, hát de... azért utazik az ember, hogy valahol máshol legyen, és... Oké, okay, én magam ellen beszélek, mert most megnéztem a múlt héten a Virgin Airways-nek a 5 és 34 órás reklámfelvételét. Végignéztem? Végignéztem, igen. Nem tekertél vele sehol? Nem tekertem vele sehol, csak időnként leszüneteltem, és később tértem vissza rá. Felt, az és mit csináltál közben? Nézted Ad, a képernyőt? Az, az volt, hogy a, a nagy részét, részét munkaközben néztem meg, és kiraktam a külső kijelzőre teljes képernyőre, miközben a laptopon dolgoztam, tehát teljesen ugyanaz az élményt adta. Arról szól a videó egyébként, hogy egy képzeletbeli Uh, turista osztálybeli repülőjáratot mutat végig New Yorktól San Franciscoig, ami nagyjából négy órás út. Kicsit elnyújtja, mert hát kicsit lassúak, és a turista osztálynak az összes hülyesége benne van, meg kényelmetlensége, meg, meg akármi. A gyerek, aki rázza a széket, a kisbaba, a kisír, a tudalékos utastárs, aki nem veszi észre, hogy nem akarsz vele beszélni. A, a de ez minden éppen, éppen csak azt hiányzik, amikor az előttedülő az, az a, a vesét betolja hátra a, az ülését. Egy gyors kérdés, ami miatt megnyitad a plégonban, ezelőtt ö, levetted a cipődet és kifűzted az övedet. Nem, de. De, de amikor, amikor a pilóta bejelentette, hogy hát nyolcan ülnek előttünk vagy vár, várnak a felszállási sorban, akkor ugyanazt csináltam, mint a repülőn, hogy, hogy kicsit elbúbiskoltam. <gül> <gül> És egyébként nagyon nagyon vicces szkicsek vannak benne, tehát így, ilyen apró jelenetek egymás mögé fűzve, a romantikus vijjáték, amiben egy félállomban már nem tudod elönteni, hogy, hogy tényleg nincsen értelme, vagy csinál egy nagyon rossz film. A, a, Útastársak nagyon hosszan beszélnek a különböző sajtfajtákról. A, a tínédzser az annyira hangosan hallgatja a metált, hogy, hogy három sorral hátrébb is hallod. És akkor így, ezek így kibeúsznak kibe a jelenetek, nagyon viccesen van összerakva, érdemes végignézni mind az öt és három érd órát. És amikor a végére értél, akkor nem, nem tudom, nem hívtak fel a légitárságtól, hogy gratuláljanak és felajánljanak egy inje egyet valahova? Mint az első potenciális utasnak, aki végignézte a filmjüket? Nem sajnos, és nem akarom elszpojlezni a végét. <sítható> Na jó rendben, akkor ezt ne áruljuk el, hanem a következő adásban térjünk vissza rá, hogy egy kérésen van, csak egy embert kódot az végére. Berakjuk. Jó. Nézd, gondolat, hogy adott időt nagyon megnövelni, és az ugye jól néz ki, hogyha már kérdezik, hogy <tos> majd a <tos> Jó, hát ez méltó, méltó búcsú lesz, akkor mostantól számítva már csak. Nincs, nincs hat óra se, hogy a végére érjetek ennek a mai élménynek. Úgyhogy jó lepülés nektek. Szerusztok, köszönjük meg